Короткий прийом скінчився, цокнув замок, і Лазар вступив у камеру. Хтось незвичайно поспішно повісив лампу, і Лазар бачив високу хату з одним вікном, доволі чисту, з ліжком, чепурно засланим, стіл під настільником, а в кутку образ. Спас, підняв руку і благословив. «Ну, тепер спи» кинув смотритель якимсь тремтячим, наляканим голосом, а коли треба, звертайся до Івана або до Каленика. Всі вийшли, цокнув замок два рази, і Лазар лишився між чистим ліжком, столом під настільником навпроти Спаса. Він сів на ліжко, помацав ковдру, подушку. Все було добре, м'яке, якого ніколи не мав. Коли столу стілець, новий, блискучий, в кутку миска й вода, все як для пана. І коли б не високе в залізних гратах вікно, коли б не параша, Лазар міг би подумати, що ночу йдесь в горницях в пана. Обивів очима стелю, лампу і образ, поклав свої плечі на рябеньку подушку, підняв в чоботях ноги і за хвилину заснув, не гасячи світла, не роздягнувшись. Вранці каленик приніс чайник, а під пахвою – булку. Поклав на стіл, обернувся до ліжка і згорнув руки на животі. Лазар побачив низеньку людину, наче не злу, на якій все – вуси, волосся, старий мундир – звисало і опадало, наче довго лежало в воді, і тільки що вийняти звідти. Його вимоклі очі спочили на Лазарі, а далі полізли по плечах, Руках, ногах і усмішка вдоволення повзла йому під затабаченим носом. Лазар подумав, що ця людина мусить довго і уперто кашляти блідим, скрипучим кашлем. І справді, каленик скрипнув, мотнув ласкаво головою і мокро втягнув у себе повітря. Здоровий дядінка, тихо сказав він і розсипав легенький сміх. Йдіть чаю пити. А спати на ліжку в халявах не полагається. Ну, та то другим, вам все можна. Ти по чим знаєш, що мені можна? зацікавився Лазар, і навіть зліз з ліжка. А знаю. Приказано, значить. І він знов розтрусив сміх, як сніжок. Бо ви казенний чоловік, додав він згодом зовсім поважно. Для отечества, значить. О, так таки все, ну а горілки можна? І карти? Скільки завгодно, зо мною можна. І тут котрий другий, Іван, приказано.